Basme în limba română Apa vieții A fost odată ca niciodată Era un rege care se simțea foarte rău Și nici un doctor din niciun regat nu putea să-l vindece Se credea că nu va mai prinde lumina zilei O, oh, unde-mi sunt, fii? Îi vreau lângă mine Regele avea doi fii cel mai mare, William, care voia puterea și regatul Cel mai mic, Harry, era bun și nevinovat Era grijuliu cu toți și își iubea tatăl foarte mult Cum se simte tata? Am făcut tot ce am putut, doar o minune îi mai poate salva viața Între timp, William era îndrăgostit de o fată pe nume Miranda Stătea tot timpul cu ea și îi povestea tot ce se petrece în viața lui. Ști, draga mea, vreau ca tata să mă placă mai mult, dar simt că îl iubește mai mult pe hari. Sper că nu va primi el tronul în locul meu. Doar tu vei fi rege, iubirea mea. Dar cum poți fi atât de sigură? Fiindcă știu cum să-i câștigi inima tatălui tău. Ia această poțiune e de la bunica fă să bea asta și-și va recăpăta sănătatea. O, draga mea, doar tu mă înțelegi. După ce voi deveni rege, îți promit că vei fi regina mea. O, dragul meu, mă iubești așa de mult! Însă William nu știa că Miranda nu căuta inima lui, ci cu totul și cu totul altceva. <laughs> ce idiot! Între timp, Harry era distrus, fiindcă nu suporta să-l vadă pe tatăl său suferind, se ruga din inimă ca lui să-și revină O, oh, îngerilor, vă rog să-mi arătați cum să-l vindec Atunci a apărut un înger deghizat într-un înțelept și l-a văzut pe Harry supărat Ce te supără, tinere prinț? Cine ești tu? Sunt un înțelept care merge prin regat căutând să învețe. Am văzut că plângi și am zis să mă opresc. Poate că te pot ajuta cumva. Tatăl meu, regele e foarte bolnav, iar doctorii zic că niciun medicament din lume nu-l poate vindeca. Știu, e o doctorie care se găsește într-o peșteră peste care bate lumina lunii. Până acolo ai de trecut prin multe regate, iar calea e plină de piedici. Se numește Apa Vieții. Cum ajung acolo? Pentru a-l ajuta pe tata pot călători kilometri și pot trece peste orice piedică. Drept urmare, înțeleptul i-a spus lui Harry cum să ajungă la Apa Vieții. După ce a călătorit două zile, a ajuns într-o pădure deasă. În care a întâlnit un pitic Hei, hey! aud pe cineva venind Poți să mă ajuți? De unde vine această voce? Ajută-mă! Dacă mă auzi, te rog să mă ajuți Cum ai ajuns în temnița asta? O vrăjitoare și-a folosit puterile pentru a mă închide aici Rog, frumos, pot să-mi tai legăturile și să mă eliberezi? Harry a scos sabia și l-a eliberat pe pitic Piticul i-a mulțumit și l-a invitat pe Harry să ia cina cu el Dar Harry a zis că se grăbește și a plecat mai departe După o vreme, Harry s-a oprit că a auzit un geamăt S-a luat după sunet și a găsit un leu bătrân și suferin. Doamne! Are atât de fragil și de slab. Probabil că e foame. Chiar dacă întârzi, nu-l pot părăsi aici. Harry i-a dat leul întreaga sa porție de pâine și a plecat mai departe în căutarea apei vieții. Harry era acum înfometat și obosit. Dar a continuat să meargă mai departe. A trecut prin vânturi pătrunzătoare, prin furtuni de zăpadă și a ajuns în sfârșit la peștera peste care bătea lumina lunii. Înfometat și însetat, Hari a leșinat la intrarea în peșteră. Hari, trezește-te, trezește-te, Hari! Tu, cum ai ajuns aici? Eu nu sunt înțelept, sunt un înger care nu putea să te vadă suferind și s-a arătat deghizat în înțelept. Mă bucur că ești un suflet bun care îi ajută pe cei nevoiași. Asta e apa vieții. Bea puțin din ea ca să-ți revii, iar restul du-o tatălui tău. Hari a băut apa vieții și și-a recăpătat puterile. I-a mulțumit îngerului? Și a dus restul tatălui său bolnav În regat, poțiunea de la Miranda l-a vindecat pe rege Regele era mulțumit de William și a hotărât să-l facă rege Dar unde e Harry? Nu l-am văzut de o săptămână Cât de poate fi un fiu încât să plece când tatălui e bolnav? William a profitat de situație și a sugerat regelui ca Harry să fie arestat pentru lipsa sa de răspundere. Tatălui nu-i pasă, nu-i pasă de tine, nu-i pasă de mine sau de regat. Sugerez să-l închidem o vreme ca să-i dăm o lecție. Între timp, Harry se bucura că s-a întors cu apa vieții, însă fără ca el să știe, William avea alte planuri. Arăștați-l și închideți-l imediat în închisoare Dar, frate, ce? Nu meriți nicio explicație ah! Haide! Noul rege va fi anunțat azi Toți sunteți invitați la palat Ura! Ura! Avem un rege nou! Probabil e prințul Harry E un suflet bun Harry era închis în celula sa, unde stătea trist, îndurerat că propriul său frate l-a închis Dar de ce nu m-a lăsat să vorbesc? Dintr-o dată a auzit un sunet puternic Tu? Cum ai intrat aici? Am venit să te eliberez Dar, dar de unde știai? Nu avem timp pentru asta acum, să plecăm, repede dar palatul e bine băzit Stai liniștit! Cineva se ocupă acum de soldați Haide! Ajutor! Uleu! Ajutor! Uleu! Ajutor! Uleu! Hai! Pe aici! În timp ce prințul William urma să fie încoronat Regele a început să se simtă rău și a căzut la pământ ce s-a întâmplat cu regele? O, oh, nu! Credeam că și-a revenit! Dar ce ai dat? Tata e bolnav iar! Femeie nenorocită, mai păcălit! Ah, cum îndrăznești! Voiai ca tatăl tău să fie în viață doar ca să devii rege și acum dai vina pe mine? Nu ridica vocea la mine! Te voi aresta! Tu! Să mă arestezi pe mine! <laughs> E vrăjitoarea Sabrina Am auzit că e foarte puternică Așa e, salvați-vă! N-ai idee ce putere Eu am să vă... Sabrina, a venit vremea răzbunării oh, oh, oh. Tată, bea asta te rog Regele a băut apa și s-a simțit mai bine Imediat s-a ridicat Mulțumesc, fiule, mă simt mult mai bine Ce medicament mi-ai dat? Harry i-a explicat totul tatălui său Și i-a zis de ce a lipsit cât era bolnav Auzind aceste lucruri, regele s-a rușinat Iartă-mă, fiule, deci nu te-am înțeles Nu-i nimic, tată, te simți bine Asta e cel mai important pentru mine William a luat și el cuvântul Fratele meu Iartă-mă și pe mine, am fost vrăjit de acea vrăjitoare și nu știam ce fac Oh, nu fi ridicol! Hai să ne îmbrățișăm ca în vremurile bune Frații s-au îmbrățișat, iar regele a zâmbit În curând, atât William cât și Harry au fost puși regi Urma să conducă regatul împreună și să se asigure că vrăjitoarele precum Miranda nu aveau ce căuta acolo Trăiască regii noștri! Trăiască regii noștri!